Bye. Take me home Gaun podcastera badak dute gure mintza praktika partikularra eta gainera noiz bainka ere bai ba bideo jokutaz hitz egiten dugu Dayer z 2 ni Barcelonaetik eta Dayer Moreletik kaixo Dayer Zermo zurasteaz Kaixo Bueno ya Eskalarriano goberri zare baina Ah bai bai bai volta tus tarra <laughs> industela ko bat ezta Bueno Utxigor a Bai, espresa utzetu espresa goitzen dela México la mesen denbora orain eh orain berriz orain zer baño. Baño bai. Meñona. Bueno. I ja txutarako oltatu naiz. Osondo, osondo. No la orkito duzu, Euskal Herria zure bueltan. Ba Kriston sorpresa eramenun igandean seguraldi hona egiten zuntan, nire tarri ez oza, <laughs> nastu nahi zer realdez, ze ezagertatu da. Riba dut lagun bat, iraian juntzala e, donostira, eta bidalezi anargazki bat, esan ez, hau, e, hau mitoa da, zeren, hiru e, egun dara matzatemen, eta Kristonako eguraldi egiten ari da. Kuan nintzen ni, iraiaren amaieran, eta lau egun... <laughs> jasan behar izan nitun, akrizonako ba, trumoia, eta huria, eta hotza eta iztea, ikaragarria. <risa> Ni zorteare bai. Baina, bueno, baina, baina, bueno. ondo dago, ondo dago. Ere bai, piskat, ba, e, nora da, ba, piskat estiratzea, ez dakit, da, nora e, ze, zeila betera nio, baina nik hemen bartzonan beintzat esper dut, ea, ba, e, ez dakitze, azaro, azar horarte edo, ba, ba, ea, temperatura ona dugu, beintzat, ba, lan egiteko. Vai, vai. Eta ere. hemen egun bat zuen, eh, azolina. <laughs> Zeren, ba, bueno, e, e, segurazki ba, ba, bueno, hemen Catalan e, Barcelonaren inguruan eh estaten mozute, ba, e, ba ez dagunak segurazki. Esan dizuete, ba, kristonako Cristonako egiten duela. Di que izango bakarrikan ba, eh, duela lauzte, ez hiru aste, eh, kendu dala, a, a, Eta ventilodorea nun, nere hoetikan, ba, eh, metro batera. Eta, <risa> horrein <risa> ba, gutxi gora bera, gustora lo egin dezakegu. Bueno, oso ondo, oso Gainere, au, gainere zamarradut, ba, horla off-topic moduan ere bai, ba, azte honetan ezagutu doala Barcelonaan eh, mai jokuen outlet bat. Eta ni ez nuen ez erosi behar, baina, ba, ateran nintzen, hogeita marra eure gutxi goeik. <risa> <risa> Ai, ze txarrak diren drobak. Eh, <risa> ba, ba esatzen motzute familia eh, zenideren bat edo ba, mai joko gustatu zazkionak, ba, ba, mesedez lagundu. Eta hu esan da, hu esan da, hu esan Zeren, ba, gaur e, beste bi bidio joku dakarkigu, e, gaur nia ziko naiz, zaten aurrekoan esan nuen bezala, ba, nere bidio izango ezango da. E, One Deck Dungeon izanekoa, e, karta joko bat dugu, ba, fizikoan erosia daitekena, baina gainera, ba, Android-en dagoen aplikazioa, uste, bai, Steam-en dago. Ni nere kasuan Steamen jolaste dut, baina bideotan eh, ba bueno, eh ikusi duanez eta hori, ba, Android eta iOSen eh bertsioa, ba, berdin berdina da. Eta horretaz gain bat daierzekerahi, ba beste joku bat akarkigu, kasunetan, honetan, eh, Cyber Surfers. Bai, maegar bai, pixel musika la eta hori. Bueno, jokuaren dinamika nahiko erresia da eta ba ona bueno, aprojatuko dut ba pixkaet, e, e, azaltzeko, eh ba, bueno ze estilo mota o sea curioso se da, daude a vesti pilla pilla pilla o sea, ba o hartzeagatik ba, egun bat baina eh no astute o sea estilos berdi nagua tudituste o sea, reggaeton edo elektronika elektronika gehiago dago, baina uh -huh. reggaeton gutxi dago. Eta, bueno, e, interzgarren zaito hori. Osea, bueno, metalrokean duzu gutxi dago, ere, baina, bueno, bintzat, ba, pixka denetatik dago. Uste, eh, aurreko de moral ez etzen nuela jolastu horrelako habilitate jokurik, ez da? Ez, eski gainera, eh, Ez nuke horren bezte habilitate joku ezela deskribatuko, ze ni oso txarra nahiz habilitate joku, hau da pixa gehiago a, e, musika gozatzeko osea, badauka puntu bat non egon bertza konzentratua pasatzeko, mm -hmm. osea, bai da, bai da pixka eta habilitate jokua, baina iruditzen zeh pixa gehiago haitzakibat e, ba, musika entzuteko eta pixka erritmoa e, jarraitzeko, eta bueno, ba, or, Horregatia claro, esaten nuen, ez azkinean nire bueno, ni horra kontxe dut, ez da, bat ke gil ningo zutxarra nahi zoietan Ez, hmm. baina, bueno, habilidade minimo bat ez, biskat bai, eh, okay. koordinazioa, ez da atza eta belarrian artean <risa> Bai, bai, bai, bai. Okay, bai. <risa> Ba, bueno, bai zango dugu esan bezala, ba One Deck Dungeon eta eh, Ciber Surferz, surfer, barkatu eta, ba, bueno, hau esan da ez dakitzeo zer gehiuzan nahi izun, bestela Se ahorra quien no se cobra. Eso, vos no ahorrás. Váteme. Baten batek agian musika antzen du. Hau ez da jokoaren musika, baina e, mazmorreo joku bat jolasten dudan bakoitzan baina beti musika berdina aukeratzen dut, dela Baldur's Gate jokuaren, e, e, Baldur's Gate bide jokuaren soinu man da. Ba bueno, jakin ezazuela, hau ez dela eh videojokoaren Soñu Manda, Soñu Manda, Soñu Banda, bai. O da zure buruak jartzen duen Soñu Banda, jo, eh tip motorytako jokoa jarritzen Bai, eren azkenen da, ba bueno, mas morreo bat da, baina ba bueno, ikusiko duzute, ba nahiko sintetizatua, oso sintetizatua dela. Eta da pixka bat, ez dakit ez, e, ba, e, nola da, em, Dark Souls batera jolasten badauz dute, eta Dark Souls-ek badaukan ba, ba, atmosfera eta musika eta hori, eta gero, ba, ez gaizki hartu, baina nola baita, ba, zelda batera jolasten zaretela, eta, ba, bueno, zelda zarra batera jolasten zaretela, eta, ba, bueno, ba, grafikoak, ba, bueno, zin, Piskat ez, e, ez dakit nola esan, e, infantilagoak diren, eta piskat badena sintetizatuagoa dagoela, ez? Ba, kasu honetan, ba, nere buruan ber horrela sentitzen dut, ez? So, e, jokuaren seunioen manda olako, da, nola, sortzi bit, edo amasei biteko, ba, ba musika erabiltzen du. E, jokuarekin, ba, piskat, bat datorrelat, zeren jokuak nola behiteko, ba, ba, estetika azahar bat du, edo piskat, ba, joku retroen estetika bat eramaten du, eta, bueno, pixkat musika, eh, ba, hildorretatik doa. Eta nire unua, ba, bueno, ba, mazmorreo joku batera jolazten nahizten bakoitzero, ba, ba, horrelako musika jartzen dut. Ez da bakarra, zeren, ba, daukatadiz, ba, beste jo, e karta joku bat dela horrelako Lovecraft em, idazlearen, ba, ba pixkat unibertsuan kokatuta dagoen joku bat eta horretan ba, ba bilatzen dutelako playlist bat e, ba, ba, jokuarekin bat egiten duena ni lasai lasai ba jokora jolasten arien ezten bitartean ba, fondoan entzuteko, ez? Sartu Barnes, no la bait. <laughs> bueno, e, One Deck Dungeon, e, da esan bestela, ba ordenagailoan badaukagu Steamen beintzat, e, eta ba, Android eta iOSen ere bai doa ba, bueno, jo, e, izenak esaten duen bezala azkenean da e, ba, karta sorta bateko mazmorra vale e, Azken urteetan nola baiit bueno, e, jokuak asko popularitzatu dira e, ba, je asko ari da jolasten bai karta jokutaraeta bai mai jokutara eta ba, nolabait suertatu da horrelako ba, behar bat non e, batez ere ba, bueno, mekanika beste joku batzuen ba, mekanika komplejoagoak edo ba no lais sintetizatzeko eta ba horretan ba, bueno, ba, joku hau sortzen da. E, jokua berez fisikoan ba, esan bezela karta sorta bat da. E, e, ba, bueno, karta batzuk izango dira ba, e, aukeratzen dugun pertsonaiaren klasea, beste karta batzuk izango dira monstroak eta beste karta batzuk izango dira adibez, ba, ba bueno, eh fast e, e, pisu barkoitzako karta eta ba, rez? Orduan, ba, bueno, karta sortabat da, berez, fizikoan, eh, dado pila batekin entortzen dena. Zer den, zer, no la jolazten da joku hau, bale? Nikon mentatuko dizuet, eh, androideko aplikazian zer ikusiko dut zuten, baina, bueno, eh, mai jokuan, ba, berdin-berdinan da. Eh, az, aziran pertsona bat aukeratuko dugu, badauzka gu, gutxi, eh, gaizkiz banago, bost klase, orain, eh, biratu barku nuke, baina, eh, ba, bueno, klase, lau bost klase bat ditugu, klase mitikoak, ez? E, paladina, gerlaria, e, lapurra, e, iltzailea, eta barrez. Eta e, mago ere behi dugu, bai, mago ere behi. Eta, bueno, ba, pertsonei aukeratu, aukeratuko dugu. Pertsanoi horrek izango du bako, e, bakoitzak bere habilitatean, normalean, ba, bueno, goian agertzen den orlako kuadrotxo batean aurkituko dugu, habilitateak oso simpleak dira, e, erasoa, abiadura, magia, eta bizitza. Eta, ba, bueno, ba eh karta e, bueno, eh Jocuan Astengarenen ikusiko dutugu, ba 4 4 karta, 4ate, es, masmorrako 4ate eta hoietako bat aukeratu beharko dugu. Vale, Jocuanola jolasten da. Ba, alde batetikan ba, ba, bueno, mm, mugitzeko eta interaktuatzeko ba dadoak izango ditugu eta bestetik bat denbora kontadore bat izango dugu. Eh Berez jokuaren eh ba BTVR izango da, ba, mazmorran sartzea eta mazmorrartako hiru solairuak pizkat ekainditzea edo edo garbitzea, ez da ez da berrozko izango, baina bueno, e, ondo joango zaigu jokalari bestela. Eta ba, bueno, hiru solairu e, pasatzen ditugunean, azkenean ba, mazmorrako jabe, e, jabea edo monstrua etorriko da eta horren aurka borrakatuko dugu. Vale, e, ordun, esan dugu bezala, ba ba konta dore bat, denbora konta bat izango dugu, zeren, ba, gara e, solairu batean nahi dugun guztia, e, e, nahi, dugun, nahi dugun guztia gelditu, zeren, ba, bueno, ba, gelditzeak, ba, alde positiboak izango ditu, iten gehiago lortuko ditugu, eta magia gehiago eta bar, eta pertsonaia, ba, maiez igotzeko aukere izango dugu, Baina bestetik, ba, esamezela, esan bezela, ba, denbora kontadore hauek izango ditugu pixkat, ba, jokua jokoa ekilibratzeko eta eta esan ba, bueno, ez pasatzeko, ba, partida guztia bi ordu, ez, mazmorra berdinean edo edo solairu berdinean, ez. Ordun, ba, bueno, ba, or, e, lau ate izango ditugu, ate hoietako bat aukeratuko dugu eta ate horren atzean, ba, bat, e, ba, bueno, monstruobat, trampabat edo itenbat agertuko zaigu. Eta, bueno, ba, or, era oso sintetizatu batean ikusiko dugu, ba, ba bueno, ba, adibiez, ba, muztro bat izango duela, e, ba, ez dakit, hor e, gueko, koloretako gueko bat, e, bai itartetxo batzuk, ez? Eta, e, tartetxoiek izango dira, ba, gure dadoen emaitzak, zeren, ba, bueno, ba, muztroa gertzen denen, guk ditugun, e, eskuraga ditugun dado guztea botako ditugu, eta, dependezan emaitza dugun, ba, muztroa gaindituko dugu, ez? E, Piskat, ba, visualizatzeko, ez? Ba, adibidez izango dugu, ba, kolore horiko horlako hueko batzuk, ba zenbaki batekin, ba, iru, pi eta bat. Ba, gure dado horiekin, ba, e, zenbaki horiek edo ahundiagoak jarri beharko ditugu. izango ditugu beste, beste guko batzuk, adibidez, ba izango direla gorriak edo arroxak. Ba, gure dado arroxak hor jarri beharko ditugu. Eta izango ditugu hueko batzuk, ba, adibidez, izango direla e, urdinak. Eta ba, dado urdin horiek hor jarriko dira. Nola, nola daki no bat da ditugu eskuragai, ba, errese. Gure pertsonaien estatistikak ikusita. Ba, adibidez, ba, ez dakit e, lapurrak, ba, lor, lapurrak dauzka, erasoetzeko 3, e, laueko abiadura eta magiako, eh, magia, bueno, magia iru. Ba, iru eta 3 goiek izango dira, e, eskuragai ditugun dadoak. Hau da, ba, bueno, e, indarreko dadoak horiak, ba, iru izango ditugu. E, e, abiadura dadoak ba, lau izango ditugu, eta magia dadoak ba, iru. Eta ba, dado guzti hoiek botako ditugu, bota, da, dado guzti horiek botako ditugu, eta ba, e, sorte izatean badugu, eta maitzen beten, betetzen badugu, bat dado bakoitza ba, bere huekora e, arrastra arrastratuko dugu, eta ba, ba, dituko dugu, edo ez. E, kontua da, claro, e, bat ez zere e, hau lagun batekin komentatzen nun, Joku hau asterakoan ba, na oso zaila da <risa> Zeren, basiern ba, ba, oso dado gutxi izango ditugu eta ikusiko dugu ba, ba, bueno, e, ateratzen zaizkigun e, etxaien erdia ba, segurazki ezingo dugula gain ditu Claro e, horrek zersa nahi du babi aukera dugu ikusten badugu ezzen dugula gain ditu e, atzera bota dezakegu eta beste ate bat direki baina horrek denbora gastatuko digu Bidas, bueno, ezingo dugu nahi ditugun ate guztiak ireki, zeren denbora gastatuko zaigu eta baten batean, ba, saiatu barko gara, ba, ba munstroa, edo trampa edo e, orrelakoak, ba, e, garaitzen. Claro, zer gertatzen da? Ba, ba, ikusiko dugu batzutan, ba, ikusiko du, ba ez dakit, ba, monstruo batek, ba magia dadoak eskatzen dituela. Eta guk ez ditugu haina ba, e, magia dado. Ordun, ba, bueno, ba, borrokatzen dugunean eta batez ere irabasten dugunean, ba, e, e, iten batzuk edo habilitate batzuk irabaziko ditugu. Ba, honetan adibidez, ba, iz, e, habilitate bat non e, kolore horiko dado bat jartzen badugu, ba, e, magiazko bi e, oparituko dizkigu borroka bakoitzero. Edo, ba, adibidez, ba, bueno, ba, iten bat edo eta, ba, nibel eh zigotzeko, ba, ba Zeren, ba, bueno, ba hori, o Hasi e, eran batez ere bat, dado gutxi izango ditugu eta zai egin zaigu baina ba, dibidez, ba, ba emborrokanen bat garaitzen badugu, ba, segurazki habilitate bat emango digu, non, no, e, ba, dado gehi eskuratu ditzakegu, edo gure bizitza unditu dezakegu edo eta, dibidez, ba, zigot, igo zigo gaitezke. M ba, e, habilitate bako ditza, ba, nolabait, autoesplikatiboa da, ez? Ba, habilitateak adibidez, magiak adibidez izango dira eh, ba, bueno, ba, dado bat jarri toki batean eta horrek batakitez emango eh, em, di aukera ba, eh, dado bat ba zenbakiz aldatzeko edo jarriko du beste toki batean eta e eh, albidetuko digu ba, eh, etsaai horretatik eskapatzeko dakiitez eh, eh, penalizazioaren erdia jasaten horlako eh, magiak edo izango dira beste batetik e, ba, bueno, esperintza izango dugu esperintzeak e, markatuko du zen magia horietako zenbat e, izan ditzak egun aktibo eta ba, bestetik badez ba, egemak izango ditugu ez noit pozioak edo edo horrelakoak Ordun guzti horrekin ba, e, ate bat irekiko zaigu Eta ba, ikusiko dugu zer eskatzen diguen pas. Honek adibez eskatzen digu ba e, magiazko laudado eta ni magian bidut. Bi ba saiatu naiteke monstruo honen aurka joaten, ikusten badut ba, penalizazioa txikia izango dala edo ba beste ate batireki eta ba ez dakit, trampa bat bilatu normala trampak ba, ber, dira garaitzeko eta ba tranpa garaituz, ba eh ba, bat edo magia bat edo esperientzia emango dit, horrekin nere pertsonaia eh hobetuko dut eta ba, ba izango zait saiakera horretan, ba, mazmorraz e, ma, o, mazmorratik igarotzea. Claro, ze gertatzen da? Ba no batezter hasieran e, pila bat hilko zituzte. Hau oso normala da. Zeren hasieran, esan ba, bueno, pertsonaian nahiko E, maia, bak, joko pertsonaia dugu, e, habilitate gutxi ditugu, eta bar, ez? Zertatzen da, bak, bueno, joko honek, e, albidetzen digula, bak, partidaz partida gure pertsonaia pixka bat obetzen. Depende, noraino iritsi garen, eta zenbat bat, e, sola iru igaro ditugun, eta bar, bat, dibetzen mangoi dugu, ba, bat, bi, oiru, elo hau, esperintzia puntu. Eta horrekin, ba joango gara, e, statistika aldera, eta hor, bak, joango gara betetzen, e... Estatiztetika hoiek. Zer ematen dizkigute estatiztetika eh, hoiek? Ba, dibidez, ba, e, da, e, beste dado adizional batekin azteko aukera. Edo partidan, ba, dibidez, bat guztiak eh, irugatik aldatuko dira, edo horrelakoak, ez? Ordun jokuak pixkat eh, albidetzen du eta eskatzen du nolabait, ba, saialak erasko egitea. Partidako oso motzak dira, berez, vale? Partidak normalean a 10 partida eh partida batezter hasieran, 10 minutututan partida amaitu duzu. Baina horrekin adibidez, ba 2 3 punto emango dizkizute, eh, magia edo habilitate berri bat desblokeatuko duzu eta aurrengo saiakeran adibidez, ba, eh, ba magiako bidadokin dokin hasi baño, ba, agian hasi kostarete 3 edo. Ordun Esamezela, ba, joko oso simplea da. Ba, dibidez, hor ba, kutsa batean, esango dit, ba, behar duzu, em, bi magia dado, e, batean iru eta bestea lau. Ba, teratzen ma duzu, hor arrastaka eraman gozu dado bakoitza, behatzarekin, eta, ba, ba, kajatxori bete duzu. Eta horrela kajatxo guztiekin, ez? Normalean, normalean, e, ba, muztroak izango dituzte 6 azpikaja, beraz, ba, gutxinez, ba, Seiz azpidado on beharko ditugu ba, garaitzeko. Trampak normalean bidadokin garaitzen dira, baina dependez ez em, zailtasun aukeratzen dugun, zeren, e, ba, bueno, zailtasun ezberdinak izango ditugu trampekin, eta e, ba, erresa edo zaila. Eta zailak normalean ba, ba, bueno, e, errekonbensa obeagoa emango digu, Eta errexagoak, ba, pixkat txarragoa. Baina, batzutan ikusiko e, be, nolabait, ba, nivelatu beharko duzute, ez? Ba, agian honetan ez zin nahiz joan zaia gora zeren ba, dado bat galdu dezaket, edo habilidade hau eagian gastatzen dut, eta horrelako bat bakarrean daukat partida guztian, beraz, ba, pixkat, ibili beharko gera, ez, e, gestionatzen zenbat dado gelditzen zaizkigun, eta... Eh, nola no obetzen dugun, habilitate hau edo magia hau eh edo ez, horrelako horrelakoekin jolasten. Eh, horla explicatzea segurezki ba, bueno, ez da oso orgia gelditzen, baina bueno, esa ba, oso oso oso, ma, oso da. Hau... Eh, mai jokutan eh Roland Dice deitzen diote, hela ba, bueno, dadoak bota eta depende e, emaitza lortu dugun, ba, e, ba, Kutsa eh hoietan jarri eta garaituko dugu edo ez. Jokua niri pila bat gustatu zait. Eh jokoak eh ba bueno, eskaintzen dizkigu segurazki ba hasieran, au beintzat ene horrela izan da, ez? Hasieran ba pertsonaies probatu unitun eta gelditu nintzan paladinakin. Paladinak, e, ba, bueno, ba, kasu honetan, e, uste dut, abiadura oso, bai, e, zeukan indarra eta magia oso altua, e, abiadura e, e, oso motela zen, abiadura aldetikan, eta, ba, bueno, ba, adibidez, paladinakin, ba hain ditzea, errexeagoa da, eta trampa hain ditzea, Depende, azkenean ze, ze tokatzen zaigun, ba, erresagoa da zaiago izango dugu. Baina azkenean ze, ze gertatu da, ba, bueno, nere paladinakin ba, jolazten joan naizela, nere pala, paladina kristona hobetu dut, eta orain txe bertan, <laughs> azten beste pertsonai batekin, segura eskizai gustatuko. Zeren, ba, pertsonai esan bezala, ba, oso haula da, eta nere pertsonai, nere paladina, ba, bueno, pixka tobetua dago, eta hobekuntza hobekuntzaoiek somatzen dira. Zaro, Ze, Zein da, esamezela, nire esperientzia jokunetan, ba, ba alde batetikan ba, gustatzen zait oso partida motzak direla. Esamezela, amar minututan garaitu zu, depende ze nola gestionatzen zaren edo eta nola aprobetsatzen dituzun zur bai denbora aldetikan dituzun ba, kontadoreak eta bai zure dadoak, e, ba, aukera duzu partida asko luzatzeko, nola bai optimizatzeko, baina, ba, bueno, ba, ba, Neri gutxitan gertatu zeitz, zeren, e, ba, adibidez, aukera dago ez, e, dado gehiu irabazteko. Baina, dado kopuru maksimo bat izango dugu. Eta nolabai, ba, bi dado irabazten ditu, gehienez bi dado irabazten dira partida batean. Bi dado gehiu, esan nahi dut, vale? Orduan, klaro, beste dado bat eskuratu nahi bauzu, oietako bi, bi bat, baken du barko duzu. Orduan, klaro, zer gertatzen da, ba, zuhoaten zarela oso motivatua joa, ze ondo joaten ari naiz, eta eta, eta eta batan ikusten duzu, ba, e, pasatu zula monstru bat, ba, e, agian ezin izan duzula genditu, ba, bizitzak endu izula, eta denbora ere bai. Eta esatu zuho, e, magia izango banu, hau garaitzeko, ba, erresago izango zan. Eta ikusten zurrengoan, ba, magia dado bat eskuratzeko e, aukera duzula, ba, etas, ba, kenduko dut indar dado bat, eta lortuko dut ba, magia gehiago, eta ordun, Ba, seguraski eh, erresiago izan gut. Eta datorren muztroa da, ba, eh, indar aldetikan <laughs> indartxuagoa, kaldatu zu dagoa, eta beraz, ba, ba pixkat partida ez, eh, bordatik bota duzu. Eh, ez, da, ez da askotan gertatzen, bale? Ez duzu partida bat galduko, baina ikusten duzu, ba, nereka suan pilat eh, somatzen dut, ez? Eh, nola, azten zara failoak, eh, ba, bueno, eh, ...failoak izaten esten zara, ez? Ezan bezala, ba, bueno... ...failoak-failoak ez dira... ...zeren... De, e, mustro, ...ze muztro edo zetran pateratzen den... ...nola aleatorioa da... ...azkinean baraja bat da... ...eta hortikan bakarta bat aterako da... ...eta depende zein den... Ba, ...bata edo beste atokatuko zaizu... ...ezindu duzu nola bait... E, ...aukeratu zertokatzen zaizun, ez? Bueno, badaukazu aldatzeko... E, al, ...abilitatea badaukazu... ...baina ezan bezala... Ba, ...asko aldatzen mahu zu... ...denbora gabe geldituko zara... Denbora gabe gelditzen bazara, ba, e, zure pertsonona ez duzu e, behar bezala hobetuko, eta ez baduzu behar bezala hobetzen, ba, azken solairua egistenzarenean, ba, muroak ba, mazmorrako muroak ba, garaituko zaizu. <laughs> Joku hau pia gustant zaite esan bezala. E, oso simpllea da jolaseko dadoak bota e, kutsatxoak bete daduen emaitzekin, Eta e, garaitzen maduzu, ba, ze habilitate bat, edo dado bat, edo, edo objetu bat lortu ba, partida horretan gaztatzeko. Zeren, e, bueno, hau ez dut esan, baina pentsatzen duta implizitoa dela, e, partida amaitzen dugunean partidan lortu ditugu nobekuntzaiek galtzen dira. Guri ikizango dira, nolabait, ba, e, roguelite deitzen den kontu hori, ez? E, piskat, ba, partida, beti partida berdin hasiko dugu. Baina, esan bezala, ba, esperientzia bueno, punturo batzuk lortuko ditugu. Eta esperientzia puntu horiekin, ba, esan bezala, ba, bueno, abilidade bereziak desblokeatuko ditugu. Estatistika horri aldean agertzen direnak. Eta horrekin, datorren partida, ba, berdin hasiko dugu, baina piskat obea, ez? Ba, Dago, habilitate bat, kristonako dela dibidez, ba, bueno, bat guztiak aldatzen dituela. Zerren normalean bat-batek ez dauka balio handirikan. E, jokura jolasten bazaretik ikusiko duzute, ba, bueno, balio, no, nola behiteko balio badaukatela batek. E, ba, dibidez, ba, esatea ditutela, gongo dira magia batzuk esango ditutela. Jarri hemen dado hori bat, eta dado hori, e, ba, bilat, bi hor jartzen mazutu dado bat, ba, bi dado urdin oparitzen dizkigu. Eh, jokuak ez claro, hor jartzen duzun dadoaria berdinda da bat bat izatea edo zei bat izatea Ordun claro, dado bajoak badaukate bera e erabilpena baina normalean ba, bueno, dado oso bajoak, ba, ez dira oso nakizango bat ez ere partida amaieran eta hori ba, ba, dagoa bilidade pasibo bat e, ba, pertsonai guztie daukatela uste dut, ba, ori, ba, bat bat e, ateratzen diren bat guztiak aldatzen direla Ez, berriro botatzen dira, eta beste emaitza bat aterako da, eta emaitza horrekin geldituko zara. Zamezela, barri, ba, habilidade pasiboiek oso boteretsuak dira, eta habilidade pasiboiek lortzeko, ba, eh, jokuak iskat, eh, gombidatzen zu, ba, bein eta berriro saiatzeko ez. Zamezela, ba, bueno, oso azkar jolasten den joku bat da, gainera, ba, ba, gobekuntzak segituan ikusten dira, eta batez ere, ba, nolabait em, jokuak eh, eskatzen dizuez, Zure pertsonaiaren, eh, ba, jatorrizkoa lortzen dituzu magia eta bilidade horiekin piskat, eh, eta, eh, ez? Eh, batak dituen ara bestearekin, ez? Adidez. Eh, la purra ba duka, baina, claro, eh, bizitzazko ukita beste da, e, beste batzuk batzu, ba, bajua izango dira agian ba, comenizaizu, badiez, ba bueno, ba, bizitzakentzea beste dado batzuk lortzeko eta dadoiekin mostro ba monstruo gehiago garaitzeko, baina nerebai, ba abilidade bai, ba, bat eukitzea, eh bizitza, e, nola baita, edo nolabait edopozioak eukitzeko eta ber, ez? Ordun jokak eh horretara gomidatzen du. Piskat, ekilibratzea, e, ez? Zein diren zure pertsonean jatorrizko habilidadeak, zein lortzen dituzun, ze, oh, e, ba, bide jokutan askotan esaten den, ze bild, e, ze bilda edo ze eraik pertsonean erakuntza e, egiten duzun, ba, nola bait, ba, aurrera egiteko, ez? E, jokuaren alde txarrak, baditu bai, badauzka, batzutan oso frustrantea da, zeren erigertatu zait, ba, partida bat e, edo bi jarraian, zeren esamezela oso azkar jorazten da, eta ba, ba, bi, tai, bi partida jarraian ba, abilitatea aukeratu dut, abilitatea horrek ez dit ezerreman jokuan e, azkar hil naute, eta ez dut e, partida maierako, ba ia punturik lortu, ez? Eta azkenean, ba, bueno ba, denbora galtzen duzu, hogei minutu galtzen dituzu gehienez, baina Jokua eh, pe, asko penalizatzen izatzen du, eh, ba, bueno, sorte txarra, eta batez ere, ba, habilitatea eta magiak ondo ez aukeratzea. Gainera, ba, bueno, zaieru ditu izait, eta hori batez ere, ba, mazmorra errexean jolasten egonen zela. Lehenengoa da, mazmorra errexean, azkenean, ba, bueno, iruzola iruak pasatzen dituzunean, ba, dragoi bat agertzen da, eta dragoi hori garaitzea, egin zait, kristonako, bueno, e ametska iztoa, <laughs> zan denetzako drago joriz, zeren, ba, esamen zela, e, ba, dado pila bat eskatzen ditu, gainera, e, hau, hau ez dute esan, baina ba, daude, hor ba, e, hueko txobatzuk izango ditu, jokuan, jolasten ari garenean, ba, kolore batekoa, ba, hemen, jarri bar dut, e, dado urdin bat, bi batekin, baina negon dengo dira, hor e, lako hueko gu, e, batzuk eskutu bat daukatera Eskutu bat izaten badute, eskutu berde bat da, oso azkar ikusten da. Horrek esan nahi du, ba, e, lehenengo bete behar direla eskut, eskutua duten dadoak. Eta galdetuko duzu, ba, zer, zerra jola du, zein bete behar den lehenago edo beranduago, e, ba, azkenan emaitza izaten baduzu, ba, lortuko duzu, eta emaitzen izaten ez baduzu, ba ez duzu lortuko. Baina, claro, hor habilitateak sartzen dira, ez? Eh, habil, habilitate batek eh emango gaitu aukera, badiez, ba hemen jartzen dauzu dadori bat, bi dadurdin emango dizkigu. Baina, claro. lehen jarri bar baditut dadoriak habilitate hori aktibatzeko agian ez dai gelditzen dadorik. Ordun <laughs> ibilebarseak hor hor lako kompensa eh, ez? Eta batez ere ba bueno, eh azkeneko monstrua horrelako ba E, kutsa pilo bat ditu dado asko eskatzen ditu eta gainera ba, izan malo zuzortea ba, ba, eskutua duten dadoi lehenengo betetzea eta horretaz gain ba, dado gehiu ukitzeko ba, besteak tapatzeko eta azkenean muztroa egaraitzeko ez esan bezala, ba, alde txar bezala ba, jokoak asko penalizatzen du ba, partida txar bat eukitzea samezela, bueno, asko penalizatzen du esan, esan nahi dut nere partidatan edo oso urrun naiz edo oso goiz hildiate. E, normalen ez dago laako erdiko terminorik ez. E, irugarren solairura iritsi naiz eta azkenan hildiate edo lehen solairuan ni ausartu naiz eta zaetu naiz ba eragressiboan jolasten eta dado gehi lortzen eta lakoak eta egindiate. Ordun zenzu horretan bat iruditzen za jokoak asko penalizatzen duela Gainera jokua ez da bat ere erreza. O sea, lehen zo, lehen bi solairuak, ba, errezak izango dira, hirugarren solairuan ja jokua nahiko nahiko bastante eh, zailtzen da. Eta batez ere mustrua iristen denean, ba, pillo bat zailtzen da, ez? Ordun jokua ez da errexea. Pero, claro joku hau berez, bere ba, mai jokuko bertsioan diseinatuta dago eh, behin eta berriro jolasteko. Eta jokua errexea izango balitz, ba... Eh, <laughs> Segurazki, que va ba, seitotan pasatutako zenute eta ez eztenut ke te va ba, ba, no nola, mo, eh, motivazio bat ba jokua berriro jolasteko eta ba ez. Ordun zein dan nere ez dakit galderaik suertatu zaiztu zaiztu nor taller edo jarritzen dut nere analiziarekin. Mm. Buena, hemen e, YouTube-en ikustera nahizien game playan e, ingeles ez dago, eta sortu zait galdera bari e, e, aukera dagoen izkuntza aldatzeko edo ingeles ez dagoen beti jokoa. E, Ni ingeles ez dut, eta horren aukeretan sartzen nahi nahi ez ikusteko, ez dago. Ez, e, gaztelera ez jolazteko aukerarik ez dago. Uh -huh. I, o, ingelesa oso simplea da, e? Eh? Osa, zeituan aukeratuko eh, jakin gozute, ba, get one dice pa, ba, badado bat lortzen duzu. Oso oso oso simpleada, ¿est? Eh gainera, va ba, bueno, eh mai jokutan, va ba, normala, naiko normala da. Eh ba, bueno, eh azkiak eta diseinuak, va ba, ba, ba, bueno, oso simpleak izatea edo simple e, simp... bueno, simpleak izatea, va ba, no e, irakurri gabe ulertzeko zer esaten duen, ¿est? Hhh. Orduan, hor ba, bueno, e, esplikazio bat normalan mazorra, o sea, baten sartze zaretenean, hor ba, bueno, ba, explicazio bat agertuko zaizue. Eta, ba ez eh galtzen duzula hiru denbora eta e, denbora ikono, ba hiru e, e, kontadore hor agertuko dira, beraz ba bueno, 600 hartuko duzu. Eh, gertatzen bada, zer gertatzen da, baz, baz, baz gain diten, ba ikusiko duzu hor zure kutsa horretan agertzen dela ikono bat eta ora izango da, ba, Guta hori ez baduzu betetzen, ez zure penalizazioa. Ordun oso, oso, oso esan mesela oso sintetikoa da. Ha, ez dute esan, baina jokuenek, klaro, jokuenek e, albidetzen du, ba, kooperatiboan jolaztea. Bi jokalari usteut, gehienez bi jokalari direla, baina ez nagozi ziur Izan lehike, lau jokalari arte jolaztu daitekela, e, behiratu barko nuke. E, baina bueno kooperatiboan jolaztea albidetzen du eta ba, ba, ikusten baduz dute ba, zai egiten zaizuela edo ba, aukera duz dute, ba, nola bait kooperatiboan sartzea eta eta piskat suposatzen dut, zer nik e, bakar, bakarken jolaztu dut ba, jolaztea e, Android eta ordenagailuko jokuak albidetzen du ere bai ba, bueno, ba, jolaztu baino pertsonei guztiak irakurtzea eta ikustea berzein piskat adaptatzen den zuen jolasteko modura eta al du ere bai pixka bat ikusteko e, zein, zein diren eskuagahiitu zuten mazborrak eta e, ba, pixka bat zein den mazmorrain e, zailtasuna vale? Ordu Ez eztarerete ez sartuko nola bai, bai itxuan aber e, zer lortzen dudan eta nola hiltzen dieten baizik etaono bai Androideko aplikazio eta, bai, bueno, e, bai, eta ordenagailuko hal bidetzen ditute bai, mai jokua izango balitzuz zela, baraja guztiek ikustea eta baraja horrekin ba pixka bat ba, zuek pentsatzea, ah bueno, mira, eh mazmorraetan sartzen naiz, ba horrelako ez dakizen bakarta egongo dira eta gian au garaitza ba saiago izango da edo horrelako mazmorra batean sartzen ba naiz, ba gian tranpa gehiodo daude eta tranpak normalean. Erresagoak izaten dira garaitzeko. Ordun hori ba, bueno, ba, ba, or, or, guztiak e, albide, albidet albidettsan du. Gainera ikustea ikusaldeazu e, ikusteko aukera duzute, ba, zuen pertsonaia nola obetu, jolaztu baino leheno, oso sintetikoa da, niri gustatu zait. E, gustatu zait, rebaik, aztut komentatu, e, jokuak e, pila bat DLZ ditu. Vale? E, zer zanei du DLZ hauek, zer ordaindu Ordeindu bardu dala, ba, zer zaila oa giteko edo? Jokuak berez, e, ba, bost mazmorrakin etortzen da, eta ordaineko beste bi agertzen zaizkigu. Ordaineko bi hauek normalen, ba, askoz dira. Hau izaten da, ba, ba, bueno, ba, jokua ja igaro baduzute, dute, ba, segurazki, e, ba bueno, ba agian, e, ba, mazmorra ba mas morras nahi dutute eta ba hoiek, bueno, ba, e, ba, bueno, separatuta erostemazu dute, ba, ba uke, erosteko aukera dutute. Mai jokua izango bai zela. Kustenaren ez orain, eta ez, ordañeko bat bi iru, oza ordañekoa ez, barkatu, delezze moduan, edo ba, ordañeko bere modura, bat bi iru lau, zazpi ditugu. Pertxeo adibidez, edo klaseak, klase gehiago izango ditugu, ere bai, e, jatorriz jokua, e, sei klasekin etortzen da, ez dut esan, ba, bueno, e, arkularia, magoa, paladina, e, lapurra, gerlaria eta mist hau izango da, nolabaiteko ba, druida edo, ezta? Eta e, horretaz gain, ba, etorreko zeitzkigu beste sort... A, e, sort... Amar, amar klase gehiago e, karriko zeitzkigu, eta horiek e, separatuan, ba, hor ba, daindu barko litzateke. E... zenbat bali haute, baztut behiratu egia esan. Zeren eretzako, ba, jokasea, ba, nahiko eta zore maten du jolasteko. Gainera, joko hau, ba, bueno, iruditzen zait, ba dunerako ba, oso prezioan opre, oso prezioan dagoela ni eztienen eh erosinuen gasteez banago ba bi eurotan eta e, orain eh orain beiratzenenez e, Google Playen zenbat kostatzen dan baina segurazki ba, ba euro baino gutxiago kostatuko zaizue bai e, Google Playen eh 2 20.9 eurotan dugu Ordun 2 eurotan bajokoa daukazute. Eh, orrelako joko guk clon pillo dode, eta doainekoak gainera. Beraz, ez daukazute eh joko honetan ba ordainean sartzeko. Adibidez, dago ba, One Deck Dungeon Dice Roller isteneko aplikazio bat azkenan dela joku berdina. Baina, ba ez dauzka orrelako grafiko politak. Ordun ba, esan bezela, doaineko aukera dago jolasteko aplikazio ofiziala dela One Deck Dungeon Bi eurotan, eta, e, badaukazute aplikazio estrafiziala, One Deck Dungeon, ba, esan beharra dago, askoz itxusiagoa dela, baina, ba, bueno, ba, azkenean, ba, jolazteko baizta aukera bat du, duzute. Neri esan bezala, ba, bueno, bi eurotan, eta estime neroai, bi iru eurotan, ba, oso joku... E, oso joku hona iruditzen zait, e, esan bezala, ba, deskargableak ditu, eta, ba, a, aparte hor daindu barko lirateke, Eta ez dut behiratu zenbat kostatzen den zen, esan bezala, ba, niretzako ba, jokuak ba, nahiko eta sobrako kontenidoa ba, ba, eskintzen du bi euroietarako. E, azkenean, ba, piskat e, laburpe modura, esan bezala, jokoa pila gustatu zait, oso simplea da jolaztea, dado joku bat da azkenean, naiz eta ba, bueno, izanean bakarta joku baten e, izen eman dezake. Eta, e, ba, bueno, ba, bi eurotan, ba, kristonako, kristonako joko ari dutzen zait. E, nere nota jokunetarako, ba, bederatzi bat da, dudarei gabe. E, partida asko eskaintzen ditu, batez ere, ba, pikatzen zaitu ere, ba, jo, ez azkarri azkar hil, hil nauten, bos minutu. E, badakizu datorren partida, ba, oso sondo jolazten bat duzu, ugei minuto izango direla. Eta gaizki jolazten bat duzu, ba, post. <laughs> Orduan ba, bueno, eh, ez dakit, oso hau gazteleaz eh, moi agradezido, ez? Eh, Iru ditzen zain joko hau, oso satisfaktorioa, eh, eh, partidazko jolazteko aukera mateizu, ez dakit, nire pila ba gustatu zain guan dek tanjon hau. Eh, eta nire, nire nire mai jokoak asko gustatzen zaskia eta hau, ezagutu eh, nun aplikazio bidetik, eh, eh, hau dendan ikusi nuen eta interesaz zero, dendan. Baina, va uno va. estimen ikusi nun ta, aukera bat eman ion ta hori sanbesteela va. Ba. Pillada ba, gustatu za joko hau. Eta bost zetxa pasartu dudan berrogeita bi 42 minutut eramatean. Ja. <laughs> Barka ira zuait ert. Eta hau ez da. Aurreko txapa arekin ez dauka ah. egatzeko So, matzen, bueno, antzeman dut, ba, editatzerakoan bat ez ere, argi gelditzen da, ba, denboraldi honetan, ikiztonako txapak sartzen nahi garela. Baina, bueno, hau da, podcast bat da, eta badakizute ez zegoetatzen den horrelakoak, ba, espero behar dira. Bai, bai. Niozta dut, ja, kendudugu, ba, ordu bateko korsea eta ja, ba, diskontrolatu gara. Bai, bai, horrela, oso rebeldeak gara. Va <risa> <risa> ba, bueno, esta vez la Hauzen One Deck Dungeon, Pedrazibat, Nerenotan, eta hau esanda, ba goazen eh Daiyerzen Cyber Surfer eta on gitorri narutoren ba denboraldi den berri batera ezta <risa> bai bai Oso anime musika bai, bai? o anime sale hasi garai bai. eh pentsatuko zutewa ba, hori altu du, dugun denboraldia edo gaia e, baina ez ez bai. anime bat gozten itxe gitera <risa> cyberpunk telesa <telesaiari> buruz. yariburu <risa> Zanliteke, zanliteke, baina, bueno, ziber bai, baina zibersurfer da <laughs> e, hankarpo Aipatuko dugun jokua, eta bai, ba, musika azkenean, ba, aip, aipagai edo, bueno, noraz bai, ba, jo, jokuan zer herramango gaituen baliabidea da musika, orduan, bueno, ba, zerbait ezberdina egiteko, ba, interzgarrea eruditu zait e, joku hau, eta esan duzun bezala aurreko denbaraldean ez nuen mota honetako e, jokurik agarri eta, bueno, ba, bizka txiripaz probatu nuen eta, bueno, interzgarra irudituz zait. Gero, bueno, dio diot, e, utxen bat, e, utxuneren bat aipatuko dugu. Baina, bueno, horoko e, horrean, ba, bueno, e, goza den, den joku bat irudituz zait. E, Eta bueno, e, de Moraldi honetan zehar ba ego naiz bilatzen horrelako joku kasualak eta hori utzen sait ba joku, e, mugikorrean hori izateko joku bat. Ez duzula jolastuko egunero, ez dus jolastuko ordu ordu batez, baina noiz ben ba, sartu eta denboratxo bat emateko maneko proposa irutzen da un jokua da. Eta bueno, ba ya, Horregatik eh, irutu zait eh, egokia eh, onera ekartzea. Ah, ezan goduz, barkatu, bai. esan goduz, bai. ba, esan dugula e, joku muzikala dela. Bai. Baina, klaro, e, joan den denbor aldean ekarri genuen e, Beat Stars e, nik ekarri nuen. Ba, nola diteko, ba, mm. ba esan nuen ez. E, Gitar giro moduko joku bat. Kasunetan joku musikala dugu baina ez da? Guitar girouen mekanika duena, baizik eta beste mekanika bat dauka. Bai, bai, mekanika ez da Eta bai, e, lehenai patzun zen uren abilitatzen jokua nik ez nuke horrela deskribatuko. Ze, bueno, neregi pertsonalki azkenan ez da pikatzen zaitun joku bat eta saiatzen zarela den barra guztian obetzen edo askotan mota horretako jokuak, eh, piano eta ailesa etortzen zait burura da joku bat, ba hori ez, ez da horren beste musikan zentratzen, baizik eta eh, saiatzen alik eta denbora gehien irauten jokuan, edo arik eta operago egiten. Mm -hmm. Eta hemen normalean, eh, osea, bueno, zailtasun ez berdinak dituzu, eh, baina, bueno, eh, abertzik gehiagienak e, gaindituko dituzu, ozera e, horrelatik esaten nuen hasieran nolaiteko aitzaki bada musika e, ozera jokua joku da bai, baditu ba, mekanika batzuk be, gainditu barko dituzunak eta mugit e, e, nolazbait bauri e, gainditu barko duzuna, baina e, irutzen zait, ba, erritmoa bueno, e, e eta musika ba, gozatzeko e, aitzaki bat dela dena orduan. Bueno, Baina, ikusi nuen e, garatza iberdinak ba, e, mekanika pixkat aldatuz, ba, oso antzeko jokua irea besti berdinekin sortu zutela. Mm -hmm. Nire mekanika aldatik gehiago guztatu zaitau, azkenean ba, bueno, simplea azalduz, zu a, a beste arena sieran zaizkizu arko batzuk bezala eta eta zuk horietako e, e, kolore bat e, e, aukeratu bar duzu edo hortik e, bidaiatu bidaiaatu harko duzu eraman beharko zuzure pertsonaya mhm mm la ba, Bueno, surfero edo eh, skate, eh, skateboarder eh, zibernetiko bat bezala eta ba eh jungo da, ba eh, pasako ditugu eh, un horiek, makiltxoiek edo jongo da jotzen, eh, instrumentu bat edukiko du eskuan. Eh bueno, azkenean ba eh joko asko bezala ba Eskin edo irudiarekin ba, eh, jokatu halko dugu ere, jokuan eh, aurrera egine gala, eta lortu ahal izango ditugu bali ez ezberdinak, eta, bueno, oza, batzutan ez pata bat izan daiteke, beste izan daiteke eka e, bat arrautzu bat egin batekin, osea, da horrela ganeko bitxia. Zu, eh, atzarik nemen barri duzu erasotzeko edo hori zuntzitzeko, estakuloiek suntzitzeko edo horrek bakarrak gaitu du. Berak egiten du, bakarrik. Mm. Zuge egiten duzuna da bere bidea bai. e, kontrolatu. O Zeraz, sea, bai. nondik, pas, nondik pasatzen, nondik igarotzen den pertsonaia. Bai, Zerazkenean, ba, ba, bueno, gure pertsonaiaak, ba, Tunel batetik joango balitzu zela ba, ikusiko dugu, ez? Eta, bai. ba, tunel horretan ba, ikusiko dugu ba, kajatxo batzuk, ostakulo batzuk. E, Kolorez berdinekin, eta depende zein den gure pertsonaen kolorea momentu horretan, ba, zein den bere estela edo, ez? Suposatzen dut? Bai, e, mono ge... Juten aldatzen doanean, oza, ziren gutxi gara bera, oza, zure bekaldean edo Pasako zaren gunetik e, egongo den kolorea hori izango da asierako kolorea o sea, mm. gara bera Bye. horrez dizu zailten kontua da gero e, abesti aurrera ginaela batzutan e, agertuko zaizu esaten nun bezala ba, eh, zukesan duzun bezala eee ba, tunel antzeko horretatik, agertuko ba, zaizu, boro ebil bat, beste kolorekoa, horiek esan nahi du hori bi behinpasa eta zuk eh, kolore horretako zatiak eh, igarobarko ez duzula. Ja, alda, aldatuko da hori. Eta, bueno, batzutan, ba, eh, ba, zailtasunaren arabera edo, eh, zati horiek izango dira, ba, zaten genuen tunela hori, ba, Goiko partean izango da kolore batekoa eta bekoa izango da beste kolore. Mm. Eta zailtasunan diago izan ala, izango dira iruzatitxa bezala. Bi kolore eh, ez direnak egokia izango eta bekoa izango dela egokia. Claro. Agartuko no, diakaja no, gehiago ez eta jokoak saiatuko da ba, gu liatzen. Bai, pixean da azten da. Bai eta esaten dira eh, ez dela habilitate joku bat <laughs> bai bai ba, daukat puntu hori baina e, ez da horren beste e, beste joku zela osea e, musika dauka fondoan baina irauten du e, zuk e, akatxeagin arte hmm, bai e, hemen bai osea batzutan zailtasun abesti bat hartzen batzut zailtasun handikoa baliteke bau ba, utxa egitea. Uhum. Eta, e, joko honetan, hutsa egiteko bi forma daude. Osea, bata da e, zuk aukeratu behar duzun kolorea. Adibidez, ba, nahi gabe pasalzara ondotikan, baina ez duzu ikutu. Bai. Hor duan, hor, e, bat izango da. Eta, bueno, hor e, betu duzun baliabideen arabera ba izango dituzu bizitza puntu ezberdinak. Ni horrein nago bos puntutan. Eh? Osa, um. hori izan nahi du, eh, eki, osa, faiatzen badi du, ez, ez badut asertatzen justo eh, hartu barduan kolorea, ba, bost taliz eh, eh, aukera izango dut, ba, utxe egiteko. Mm -hmm. Baina, eh, aukeratzen baduzu eh, ok, egokia ez den kolore bat, osa, ja ez da juntzarela, e... Eh, Tartetik, baizik eta aukeratu zuela beste kolorea, hor bai. e, automatikoki ba, bukatzen da, bestia. tia. Hmm. Eta usten zaitu ez pixka bat, baut, e, bukatu duzun puntu horretan, zeren, suposatzen dut, e, ba bueno, ikusten, bidian ikusten eren ezen moduan, e, ba bueno, depende zen, zen bat e, aurreatzen zuen pantai horretan, bai zar batzuk emango izkizu ez? Bai, buka, bukatzen duzunean, bai, lortu duzu normalean, abesti osoa bukatuta normalean eh, bi, bizar eh, beintzaldortko hituzu. Vale, o sea, bukatu eh, bar da, ta... nahi ta nahi ez. Ez, eh, eh, kontua da, eh, hemen sartzen daba pixkat eh, jokuaren utxun edo, bueno, Vai. da publizitataren erabiera, ordoan bihaukera hituzu edo Edo kontratatzen duzu e, jokoaren, bueno, e, mem, nola litzateke membresia edo, bueno, e, premio... Bari, bat, ez da? edo ikusten duzu e, e, anunzio bat jarraitu alitzateko bestian zehar. Hmm. Baina, bueno, hori, hori ja pixat aurrera gaipatuko duta, e, ba hori, e, pulizio eta terrenera eta hori... E, Ordagolan da gola, nerustez, ba, jokoaren utxetako bat. Mm -hmm. baina, baina bai, e, jol, esan bezala, ba, abesti bako itza, ba, bere zailtasuna du. Eta hori batzuk errexea dira, eta horietan ba, normalan ez duzu txike eta gainera abestiak ez dauka e, bere iraupen originala bat ez eh eh se madet motzagoa izango da ah, bestia izango da bestiaren zati bat bakarrik minutu edo minutu ingurukoa claro, perdan ja, zeren... ez da aurreragina igual pa izango da bi minutu, baina ez, ez dir a bestia oso anormala. Claro, estar en supuesto ba, ba, bueno, a eta luzten a ba e, e, gaizki egiteko aukera gehi dituzula. Hor da. Bai, eta zailatzen dira pixkatzuk esan duzun bezala pixkan nahazten edo e, zailtasun hori igotzen duzun ahela aukera bai, gehiago daude utxe egiteko. Baina nik izan nahi nuen or, ez da horren beste ez dela habilitatekoa bat ditugu e, gauzaiek, baina azkenean e, jokuan ikusten du zentratzen dela asko erritmoa jarraitzen. Mm. Osea, no bait eh Jokoan dauden abestigileenak dira ba horrela entzun duguna bestio hasierako eh, animek eh, abesti hori azkenan dela egia da, osea anime bateko opinia da. <laughs> baina eh dira bestiak eh, pun-pun-pun-pun, oza, sea, jarraipen hori dutena, ez? Oza, sea, markatzen dutela erritmori. Bai, animatuak edera, ez? Ez daude power balat batzuk. Power balat ez. Oza, sea, badaude kantautorea abesti horrela po pop lazai abestiak bai, baina normalan eukitzen dute erritmori. Oza, sea, ez dira beti izango abesti super-super biziak. Badaude abesti, abesti lazaiagoak, baina bai... Eh, Edo abestiak, e, indart, e, jokuak beharkatu indartzen du edo hori markatzen du esko erritmoa e, markatze, e, abestiaren puntuan non pan-pan-pan e, hori edo erritmo hori markatzen den, eta mm -hmm. hoiek aukeratzen ditu behiago abesti ezberdinetan. O sea, jo, e, a bestiak azkenean jokoak aukeratzen ditu, jola, zuk jolazten duzunan edo zuk aukeratu barituzu. Zuk Zuk erosten dituzu, nolaz baita esatearren. Osa, sea, o sea, puntu batzuk emango izkizu jokuak ez, baia. eta horiekin ba, lortuko dituzu. Bai hori da, osa, zuk e, abe, abesti batzuk izango dituzu asiratik ba, lortzen dituzunak, e, eta gero jongo zara abesti barriak lortzen, Eta abestiak gukatuta, jema e, e, batzuk lortuko dituzu. Eta e, abestiak zehar, e, abesti bakoitzean, normalan abesti bakoitzean, e, giltza bat lortuko zu. Mm -hmm. Eta irugiltza pia dituzunean, orduan e, kutsa batzuk irekiko dituzu eta kutsa horietan ba, ere jemak. E, e, lortuko ditugu, eta ordoan gero jema hoiekin joan goara bestia-abestiak lortzen. Mm. Eta hor bon, e, ja, ba, bueno, zailtasunaren arabera edo, zu guztuen arabera, e, jokuak, ematen au, dizuen aukera bat da, e, ezker e, daukazu e, karratutxo bat bezala, eta hor, e, klik eman aldiozu, entzuteko abestiaren prebiu antzeko bat, eh? ose, mm. segundu edo. Bye ja orduan jargiten zareidea bat, eta ezagutzen ez bat zua abestia, eta orduan, baina da, denez joku bat ba, e, errial ezberdinetako eta kultura ezberdinetako e, abestiak agertzen dira, orduan ikusten duzu ba, abesti bat e, e, esaterako ezaterako ba, Tailandiara zidatzia eta ta, egia esan, ba, biak egaldok gaitzen nab, biak ez bat arra, osea, estak ere. Bai. Ordan baintzati, e, entzun dezakezu ikusteko erritmoa ba, ritmoa interesgarri taitzen zaizun edo ez eta jarritu nahi duzu irakurtzen, o sea, entzuten barkatu edo jolasten eta mm -hmm. bueno. Bere hori ematen dizu Vale. Eh e, barkatu, bai, bai. E, abesti exermo du. Eee, eh, abestiak zer moz. Depende pixkat. Eh, Osa, guztetzen mazitzen zuha ezberdinak, inkluso, ba, bizi, bizitzan ze, sekula entzungo ez dituzun abestiak. Osa, batzuk bai dira pixkap operoak. Baina, ba, duzu auk edazan bezala, ba, Txina, eh, Japona, Asia, mm. eh, Rusiako abestiak, entzuteko, orduan, bueno, eh, horrelak, ba, bitxek kuriositatea maizu gauza ezberdineak probatzea, niri interesgari dutuzait, ba, urkitu ditzak ezulako gutxi, gutxi batzuk ba, oso estilo ezberdineetadik, eta haren guztatu kualitzataka, ba, bitxekat, eh, erakustea, ba, adibidez, entzun, asieran entzun duguna anime e, abestia. anime abesti eta E, bapixiat, e, ni, bueno, Mexikon egona nahi zenez, oso bitxia inzaita harkitu dut Mexikoko banda bat, banda da estilo bat oso arrakastatxua Mexikon. Mhm. Uh -huh. Ela, bueno, e... e... Ba, ba, musikamota bat harain e, jarriko... Bueno, eska, es, eskatuko du dizut DJ jauna. Bai. E, jartzea <laughs> e, Eden Muñoz en Chale y Zénekoa Bestia, y a partir de la piscina, se convirtió banda de No quisiste hacer bien las cosas pudiste y ahora pensar en el desquite es prioridad. En la peda, ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa festejar Que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo de inseguridad De Y digamos que la vida echan desmadre yes. <risa> Zerda, nola biteko, ba, danza batetikan Baina ere, bai, badauka bere ikutu poperoa eta batez ere bere ikutu mexikarra, ez da? Bai, bai da, musika popularra edo pixiat, ba, Ege, je, jende, osea, estrato, ez oso diruduneko, jende agarria pixiat, ba, pijoenak, ba, este estiloko mm -hmm. musika entzuten dute, baina hau, ba, txat, estrato, bajoko jendeak entzuten duen musika. Bai. Eta... Eta, bueno, ikusten duz duten bezala, ba, izkera ere da oso... Eh, arrunta osea... Popularra, ez eh? da oso, e, oso e, landua, nola bait. Bai, bai. O sea, e, ez duten a... izan modu txarrean, ba, eta, ba, kaleko eizkuntza, ez da? Hori akaleko eizkuntza, hori da, esan nahi nuen, bai. Oza... Bai, eza erak, ba... E, bai, bueno, Ikasketa altoagoako jendeak bai, erabiliko ez ditunak edo... Pluzo, e, pixat... Bai, e, oz, arruntegia ez birenak. Ez, txale hori adibidez da bai, nahiko oikoa Mexikon da... da, oztraz, antzeko batez, da... Como, vale. Eza, da, ba, kexarako erabiltzen den, e, eza, bat eta, bueno, hori izaten dugu. Txale, me dejaste un txingo de inseguridad. Bai, horrekin horrekin no ditu, bai. Bai, eza, un txingo da asko. E, me, oza hori genegoa. Izkuntza, izkera arruntean, un txingo da asko, en México. Eta hori aur, aur, oso bitxia inzaita horkitza erafuztu tipu honetako abesti bat e, joko honetan. Investigatu zu pixka bat ba, jakitekoea, ba, tipoa jarri duen, o... ez dakit, ez? Porque harraro egiten egin goletzareak egin, ez dakit oso ezaguna dan, tipu hau, e, Mexikon? Ez, ni bueno... Osa, ez da, ez ezaguna, eh? Osa, abestia entzun entzun daitek, eh, Mexikoen irratian eta arrela, osa, ez, vale. ez dute inondik eh, aurkitu atera, baina, bueno, ezaten dizuan bezala, ose, jokoan, azte mazara bilatzen abestia ezberdinetan aurkitu ditu, hartuko dituzu berri aldea askotako abestia gordoan. Ez aite, ez horretan, horren arra horretan. Osa, bai, mm -hmm. bai... Osea, ba, batean Mexikoikoa izatea, baina ikusita, ba, justo ongero, ba, Vietnam, eh, Tailandia, dohrela korri aldetakoa besti batzukerea gertzen direla. Mm -hmm. Ba, bueno. Contestuan jarrita, bueno, ez da horren arraro ez da ere. Bueno, baina, claro, ez da, suposatut, eh, ez da, ez da kit beiratu, zunzen bat abesti daude eskuragai. Ez kontatu, baina bai, ez Egun, bueno, e, 20 doanea kobertzioan, e, un bat bai, daba daude. Eta hori, ezkenean, babai mundu guztikoak, baina ez dira, inbeste ez da. Ez, ez ez. Bueno, ez dakitea, oza, arren egizatzen dugu. Bueno, pentsazen dugu, eh, pentsazen dugu. Ez da, ez daukagu iritzi absolutua, ez da. Ez, oza, arren egizatzen dugu, nora, inbisia memoria, ez bai, bai. Igual gailo dira, ez? Ze bai pasatzen duzuen bora bat. Aztenbazara begiratzen, bi atzeko nire bezala bat. Noiz benka kurrutzen zaila begiratzen, bera da guntze bai rokero gago, adorre lapiskat. Bai. Bo, baina eta bai pasatzen duzuen bora bat orra bestiak inkuratzen, egon, egon, abeste guztiak pasatzen. Mm -hmm. Baina bai, egon baino gehiago bai dira. Esto aquí barra un era iris baina... Bueno, seguro es que he llegado, como dirás, azkenean, bueno, eh, joku a buen, no lo ha dicho, gancho económico a izaten da, es, ¿eh?, edo bintzat, bueno, es daquit jokunen, no. baina en bitestar senadibidez, bueno, gancho azan zan, eh, no lo ha dicho, a besti, besti geyo, ¿eh?, jolazte a... No. Baila. Eta adibez, ba, goratzen dut, eh, nire kasuan, ba, bueno, ni eh, errelai, virtualeko beta aurrekoak nitunean, adibez, ba, bueno, dago Jedi Jokuak, ez da nulla Bitlay, eh, Bit Saber, ba, ezpata batzuekin ba, joaten sarela horlako blokeak mozten e, musikaren ritmora. Eta horretan adibez, era, e, ba, jo, eh, jokuaren e, monetizazio nagusia zan, eh, ba, batezera berriak. Mhm. Uh -huh. E, justo behiratzen ere nintzen, ze... Osea, behiratu eta bertzen bat kostatzen zuen... E, ...suskriptzioa. Bai. E, baina ez, ez nahiz fijatu... E, ...suskriptzioaren barnean, osea... ...anuntziareik ez izateaz gain, saltzen dizuten bari, abesti gehiagoza. Baina ez da, erroparetzen dizuten edo, ez da? Ez nahiz fijatu hori. Baina, bai, e, etzai denegi, oza, ja sartu eta pixeat guztoko gauzetan, eta ez horren guztokoetan, oza, hori, suskrizioaren kontu hori irutu zaitu pixeat e, e, exageratua. Bai. Zer, ez, da, ez da joku bat, i, igual hori esaten duzuna, igual horren entzen ba, eskaintzen dizute... Bai, kustenako e, bantaia gadoz. Bai, abesti askoz gehiago. Horri mm. siltzen nahiz. Baina gutxi gora bera besti berdinak e, lortuko gaitu Eta... E, Eskaintzan dizutene da hori, ba, anuntziorek izatea, pixka eta gusioa ba, egiten zait. Uztuta, amarre, e, amarre euroi gehan dira, e, suskriptzioa, eta urtekoa ba, zuzenean pagatzen bazu, urte ausakoa, hogei dira. Mm. Yeah. Eramangarreakoa, baina hala ere ba, hori... Eta pixka bat, yeah. ba, mafioso taktika hori non ordentzen baduzu ez duzu publizitaterek ikusiko, bainan zugeka jartzen dia zu publizitatea. <laughs> <laughs> bai, joe, eta gainoa ditu ze dut, prezio jengatik, ya... horretarako pagotzen dute Spotify, claro, luego... claro. Amazon Premium dut, musikantzuteko. Osa... Pozitikoetan esaten nuen bezala, gustatu, irutu zei joku bat, hori kasual bezala jolazteko neiz behenka, puze hendibarti e, garrean zelteni garrean, eta, bueno, e, e, daukan ka, e, doainik daukan katalogoan gustatzen zenbaz daizua bat, ba irutu zei egite interes garrean. Mm -hmm. Eta, esan bezala, pixeat denetatik daukazula eskubritzeko eta, bueno, pixeat, Ba, esan bezal kultura musikala edo e, guztan ema zaizu diskubritzea jauza ezberdinak. Gero, horintxe goratu nahiz, beste abestiak gustatu zaidana dela eee, eh, bueno, ez ne, Netflixen ikusi bau zute Squid Game edo, mm. bueno eh, Kalamarraren jokua edo, ez dakit, no era? Kalamarraren jokua, bai, aztu ze behiratza Kalamarra euskaraz, baina bai, ba hori. Squid Game, E, horren bertxio elektronikoa bat oza sea, horren a, e, bai remix elektroniko bat edo da? bai zeta? remix elektroniko bat edo egin dute da, eta jokuan e, eskubra dago. gota bueno hori da jokuan ba, diverti dena, a, a besti, bat diverti garrineetako zaidana dena abestitako bat betuten nari gara horreintxe bertan <totipo> na de garabeintzat ba jolasteko beintzat erritmoa dauкала ta azurazki, ba, bueno, e, za, zu esan bezela ba entretenigarria da hor lako beste ez? Bai hori da. O sea, hau da irudia nikuste ere, o sea, bestia hori bilatzen dituztela bestiak e, su, e, markatzen dutela bastante erritmoa hmm. eta eta azkenan hori, o sea, zu suoazenean E, bidea jarratzen, ba, markatu izuten kolore horretatik, nola baiteko ba, e, ibai bat gurutzatzen bezala zoaz, musika hori, herritmo hori jarraituz, eta gero horregatik ba, e, abesti hori asko ba, korteak dituzte bezala, eta horrela ba, baten jartzen dituzte ba, gurutzatu behar duzun urrengo lekua ba, eskubira, gero eskerrera, eta horrela, ba baliatzen dituzte bestiak ba hori eh ritmo de ez beti bat, bat ez ateno musara zuz klasairak dira baina bai asko dira ba, elektronikoak edo horrela mm. ba bestiak aurreko astean ba eh aurreratzen unen joko honetan zitzaite duen an aipatzen nuen, te eh, eh, saionen lehengo denboraldian dut bai, aurreko denboraldian izan zela, ekarri bai nuen eh, gustatu zitza abesti bat eh, joko honetan aurkitudan metal abesti be akarra. eta kasualitatez da hasierako bon, abbeia bezala anime bateko eh, openina ere. <laughs> <laughs> eh ata kontatzen e, serieko e, animeko ba, azken denboraldiko e, openina dela de la sim e, Japonia bueno bai, metal alternativo itonte Japoniaren the rumbling the rumbling mm -hmm. eta, eta bai eta bueno aipat aipatu dugu ba, bueno, e, bai, japoniar eh musika eh ba, bueno pishate estilo sportswear ez, e, animetako ez eh musika pishak klasikoagoa ziren entzun duguna. gero ba pishak metal dena, gero ba, bueno, entzun dugu ba, elektronika japon eh korearra bak, barkatu. E, gero ba bueno, e, K-pop ere aurkitu ezagugu e, koreako ba, po, Eh, talde eh, emakumen eh, pop talde nagusietako bat, Black, Blackpink oh, izaneko Black taldea, hori bai, ere aurkitu daiteke. Ze mafiadiren Ena... berez taldeak interneten ikaragarria. <laughs> <laughs> oh, nistak, nire. BTS edo, bueno, mu mutillen taldeari buruz entzun dut baina hau ekes nitun ezagutzen ahia ba, esan, azkinen... jokua jolastu arte. Capopero eh, eta hemen ba, botako gaituzte hor podcasta eta itziko gudei e box eta dena ez baina dira gero Jebi eta ez hori ez egiten zuten eta rockero eta eta black metalero eta baina adi ba, ba hori eh interneten oso oso bullyrak dira bully asko egiten dute bai bai stra Eta eki zeintu diren hakarra bak biliberrak edo kapo ka, ka, berrak baina bai. <risa> bai, horretaz gainera Justin Bieberen abestiren batera. Uh, bai. Hu, jazta, jokoak zero <risa> bat izango du eh, ez ez. Eta, eta bai. Eh, baina, bueno, eh, poparen barnean, ba, esaten duen bezala, ba, erritmoko abestikak orrituko ditu. Imagine Dragons, esaterako... Eh, nahi ka horkitzen duen. Arritzen didala da ba, jokuaren estiluaren gatik irutzen zait eh, eh, Mius edo The Killers edo mm -hmm. relaku eh, abe, taldeen abestiak ere ondo eh, egokituko lirela lirateke ba, joku netara, baina bueno, ez dutia horkitu oien abestirik. Claro, ere bai, bai, ba, royalti oieko ordaindu bar dira, ezta? <laughs> bai bai eh? mañana ona izan bezela bai mai dragons dugu eta beraz ba ba bueno bai fifena kordaindu ituzte horida horida bai agian merkea da orain gert <coughs> adan adan lebin hiri lebin ezaginakor esaten dan adan lebin hiri gertatu zaion guztiorekin agian marun 5eko bestiak orain oso merkeak dira <coughs> nordak bai <Perda. coughs> <coughs> baina esan bezela bai eh, eh bai, Rusiako, Brasilgo, ba, musikako abestiak eragurkitu aiteke, gero, ba, ba xariz sozialetan barrak, kastatxoak iten diren abesti batzuk, tiktoken edo horrela, horien artean, ba, ez eh, dakik jarri izakezun, ba... Hau, entzuten garena, ez? Eh, Gratatame lehoi, bai. Bai. Eta TikToken zegoela, badakizu zeren lagun batek esan dizu ezta? da? <laughs> <laughs> eztu, egia da, egia esan goizu, nik ez du TikTokera biltzen. Eh. Atzo zuri bidaltzeko eh, YouTubeen beiratzen ari nintzenean jartzen zuen eh. Gratatamele joi TikTok Remix jartzen mm. zuen eta horregatik jalkin dut, ozea, egia sanik du TikTok erabiltzen. Baiz, eh, joko, eh, ozea, saio honetan ez gara oso, bueno, sare sozialetan ni esango nuik ez gara laba oso trebatua, o ez da ez, ezkigulain gustatzen, eta TikToken kasuan, ba, ba bueno, ba, ba, gutxia, are eta gutxiago bintzatnik, ez dut asko estagutzen, ozea, egia san. Bez. Ez TikTok, yes. uh, Instagram tokatzen zait eh, ba nire nire maztiak bai jarretzen du lako asko eta askotan ba bueno hor historietan erailtzen dituzten abesti arrakastatuak azkenean tokatzen zait ziketen zutea. Eta eman barzaio gustatzen zait jartzen duen ari. <laughs> e, maiekin hori gertatu zait. <laughs> <laughs> bueno. Baina... Baina bai, eh ba ba bai, piskat e luztatu nei zen askenean, baina eh piskat e, e kongoraja e, labur, labur, laburtzen bai esan bezala, bai, bona, alde indartzuetan bai nuke, ba Joku entretenigarrea dela ba, noizbeinka jolazteko eta hor, esan bezala, ba, hor e, mugikorrean instalatua izateko, igualez e, joku nagusi bezala, edo momentu horretan gehien jolaztutzen joku bezala. Baizik eta, bueno, noizbeinka e, disfrutatzeko, esaten entzun dituguna bestiak, horrela bestineko es dira eta neri ba, e, jokuaren eh jokoaren eh musikaren ritmoa jarraitzeko ba nahiko eh entretenigarria eginzait jokua eta bueno eh negat negativo zela esatenuen ba hori e, publicitatearen... E, Erabilera hori, eta, eta batez ere, ba, nola publizitatea erabiltzen duten, azkenean ba, saiatzeko erakartzen jokuaren subskriptzioa mm. e, hartzera, ez? Baina jutzen zait, hori, Benetako Kristolako e, musika kantitatea e, izanbarko lukete Benetan ba, E, Gomen dagarria iruditzeko onertzat e, hori erosteaz, zebueno doainik, bai, aurkitzen zaren aizbenka bost bos segunduko edo publizitate tarte batzuk gerokendu bardituzula eta hori. Hmm. Ta, ba, e, igual ez da oso atxe baina esaten dut bezala, balaren da joku bat, e, normalaren txarrela gongo Ordu orduerdi jolaztean, gozara ba, bosta marminitu jolaztean, eta horretarako irutzen zait, ba, bere funtzia betetzen dula. Eta, bueno, niko horokorrean zazpi bat emango gure, ez, ez da igual ba, bizitza aldatuko izun jokua, baina, bueno, hor ba, zure joko sortaren artean ba, mugikorrean ukitzeko eta noiz benka Ba, e, disfrutatzeko bait ezberdina egiteko ba, os, interzgarre eruditu zait eta bueno, nire tarta ukatzeko gustatuko litzalako, ba, e, aurkitu duan rok e, proposiamen gutxietako bat aipatzea hortik e, no, ustutak hazula, helgea yeah izaneko agestia yeah. bai, bai, ba, horrekin ride orduan ride free taldearena, bai bederatzi, eh, bederatzi orkatu zazpi horrekin, ba, ba Argita garbi puntuak e, oparitu dituzun <laughs> zaspirekin <laughs> eta besti honekin <laughs> eh amaitu nuda tartea Ezenla horzen nuten mugei merrak e, puntuak oparitzen Eta gainera, e, iruditu zait, ikaragarria sortu gula nahi gabe beste etiketa bat, ez? Bere momentuan, ba, komietartean, sortu genuen azte bateko jokuaren etiketa hori, non batzu guretzako nahiko autoesplikatiboa da, beste batzuntzako agien ia ofensiboa izango liratek ez da? Ba, ba, azte bat de, disfrutatzen den joku bat, eta gero ja ba, interesa guztiz galtzen duzuna. Kaso honetan, ja da... Ja, Joku hau da pixabat, ba, laguntxar bat bestela ez? Noiz benka, bere gelditzeko? Ees? <laughs> <hazen> bueno, nire... <hazen> Bromata, prometa, prometa nahi, nire. Pentsatzen, expectatiba kontu bat, da, o sea, pentsatzen bat zu dela joku bat, eba, egunero pilla bat jolasteko, hor niretzat ez du betetzen funtzioa. Mm. Baina, bueno... Eh... Hasieran eran, ba, bai, sartzen, sartzen ion egunean, bai, ordu erdi edo horrela, da e, bai. igualazta gehiago, orain pixa gutxigo, baina bai, izan daiteke, politzetaren kontorreka azkenean pixkat e, aspertzen zaituela. Hmm. Baina e, dinamika jokuarena harina irutzen zait interesgarria. Bai. E, Osa, irutzen zait e, benetan koza garria baina ez eztenen bezela ba igual eh subskritzia ordaintzeko moduan ba e, ez armez. <risa> oso no, ondo, oso ondo. Eta bueno, datorren asterrako badaukeratu duzu jokura, jokuren bat edo oraindikanez. Ez, eh orain eh ja, joko bat bestak beste batzuk eh ira joku dizkeazu e, probatu konta. Bidali diztoan... joku bat hor joloztenerena izena e, baina eh e, e, e, idel hockeyan gustantzait e, ba denbora bat ematea ikusteko aber eh e, shambezela bat astebeteko jokoak direne edo pizkarrio e, gillorako ematen du den orduan ba gustartu gureak edo isu saiora ezkarte joko hori eta bitartean ba joango naiz beste batzuk probatzen ja zerbait interesuare gaur ditzen mm. dugun. Ba, bidale iztut gaur bat, e, ba, nire, iru, ikara gari iruditzen ari zaidana, ez dakit nola izango den, zerren, ba, bueno, ba, e, egun bat jolastut, eta nola bait, ba, komietartean bukara eraino iritsin nahiz, eta badauka, badakit, badaukara daiteko alde premium bat, e, pixar jokoa jarraitzen duena, beraz, ba, ez dakit e, nola izango den, Eh, nere nota de, finala baina, ba, gaur bidali zut eh, nora zan? Triglav. Triglav, bai. Jolaztenaren, Triglav era dela azkenean ba, Diablo bideo jokuaren noraiteko port polit eh, bat zeren azkenean horlako ba, piksel eh, piksel grafiko batzuekin eta bar, ose oso polita da, eganera, ba, ba, gustatzen ari nahi, naiz. zait, zeren azkenan da ba, mazmorre hojoku bat, eta Eta, bueno, ba, ba, rol joku bat, e, ordenaga joan konsola izango bairituzela, hor, ba, e, atzakin klikatzen duzu eta hor dagoen muztora edo hiltzen du. Eta, ba, bueno, ba, iruditzen ari zait ikaragarria joku hau, eta, eta ez dakit doainekoa den edo, zeren nik doain eskuratu nun. Momentuz, eta sartu izkiot ja, ba, lau ordu hiru iru ordu, <laughs> eta doaineko izaten bada. Oso-oso merkea iruditzen zaite. eh? Hor nuke euro bat obi jokunen gatik. Gustatzen zait, trigla biztenekoa, eta segurazki ba, ba, bueno, e, izango da, onerako edo txarreako, espero dut onerako, ba, un, ekar, datorren astean ekarriko ditu edan jokua. Oso, no? Oso, no? Eta hau esan da, ba, sairen amaiere itxigara, eskerrik asko entzut agatik, eskerrik asko horregote agatik beste azte bat, e, komentatu baritztut, ikusi dudala hor arkaiben, ba, guk saioak horrera igotzen ditugu, ba, espazio mugagabea ematen diguelako, uh -huh. eta arkaiben ikusi dut ba, saio bakoitzak azkinean, hogei bat deskarga dituela, eh? Adi! Uh -huh. Berriak ere? Eh, bai, gutxi gora, ber, bueno batez ere berriak, batez ere berriak bai? Bueno, bueno hori da obertzen garela ondo, ondo bai, edo, ba, bueno, jendea gezki petzatzen dela nortzak <risa> <risa> <risa> <risa> bai, bueno oi eune hoietako bat izaten bazara, ba, eskerrek asko entzule gatik, eta guri ba, ba, denbora apurrori dedikatze gatik eta esan da, guk ba, datorren aste garte, agurtzen dugu saioa Aio Aio, Aio. Can you take me home?